Trivsel till er alla och välkomna till nöjesrummet. Podden som pratade skilsmässolägenheter. Mm. Mm. Det ska ju byggas sådana, eller jag har inte sagt att det har byggt sådana, eller de skulle bygga sådana, eller har tänkt tänkte bygga sådana någonting i Norge. <skratt> nu är det vimsigt. Gud, vilken vimsig start. <skratt> ja, men jag tycker ändå att vi är ju lite små. I alla fall, jag är ju vimsig. Du är ju relativt konkret. Ja. Jag är ju väldigt Vimsi. Mm. I Norge skulle de bygga lägenheter. För skilsmässor och familjer Och så var det en kodepolitiker i Sverige I Växjö Som fick feeling och kände att ja, men Det kan vara en grej även I Växjö då mm. Och tanken är ju då att Det ska byggas speciallägenheter Som egentligen är typ två lägenheter Med ett stort rum Emellan de här lägenheterna Där barnet eller barnen kan vara Och sen så kan båda De andra föräldrarna ha tillgång När de har bestämt det då till den här barnet, barnens eller barnets. Mm. Alltså jag förstår ju hur de tänker att barnet är i centrum och ska ha tillgång till sina två föräldrar. Men jag tycker först och främst att det är roligt att KD har hoppat på den här grejen. För att det känns som att de som är minst inne på att starta ett kollektiv, det är ju KD. Alltså hade Miljöpartiet tänkt så här att, ja men det här är bra. Och så sitter det någon med rastafläter liksom och känner att det här är en cool grej med ett jävla kollektiv. Det är liksom två familjer och så är det ett barn i mitten liksom. Perfekt Jag ser ju en del praktiska problem Till exempel om ena föräldern träffar någon annan I en annan stad och kanske är då det, det, det, det känns som det blir mycket krångel alltså Det, alltså, fin, det, det finns är ju den tråkiga no aspekten mm. tycker jag Det finns ju no kanske någonting positivt med det här Jag vet inte men det, det känns ju också som ja, det Är det inte roligare i så fall Att pojk, alltså att liksom det hörs över lite till pappan När mamma knullar sin nya pojkvän <laughs> Det, det, är det tycker det jag är den roligare aspekten i det hela ja. Det är den mer hippiefeelingen tycker jag <laughs> eller, eller när mammas nya pojkvän pröttar högut så, så kaklet spricker i, i, i den handens. lägenhet tänk, Men tänk om den ena föräldern vill måla Barnets rum i en färg och den ja. andra föräldern. Alltså, det beror ju på hur gammal barnet är och får med att bestämma och sånt där. Men, alltså, ska halva rummet då målas liksom? Och inre de inreds på olika sätt. Jag är också liten också. Det behövs det kanske två rum för ja. barnet det, det känns ju också som att det är ju, alltså det är ju någon som är lite, vad ska man säga, har lite roliga drag och kanske. Jag bara liksom hur, hur man tänker att någonting borde fungera men det känns också som att i verkligheten så kan det bli lurigare. För tänk när då mamma och pappa möts Om de inte har en så där faslig god relation, då möts de ju alltid inne hos barnet. Det är ju katastrof. du det tänka då om de alltid skäller och gormar på varandra, då är det ju bra att de inte så att säga bor nära varandra Men om de då också alltid endast kan mötas i barnets rum. hur är ju ren jävla katastrof. Ja, det finns många frågor kring det här. Ja, jag tycker i alla fall att det är roligt att KD har tagit upp den här hippie-idén att, att mm. vi ska ha det så. Tycker det tycker du är kul. Ja. <laughs> det tycker du uppenbarligen inte, du då? Kan man kalla det här julavsnittet förresten? För det kommer ju ut under julveckan. Ja, alltså jag vet att du vill göra det. Jag tänker ju att det kanske kan vara någon som lyssnar på det när det inte är jul. Mm. Kan det vara någon som lyssnar på det på julafton? Ja, det hoppas jag. Att... God jul till er alla, i alla fall. Ja, god jul till dig om du lyssnar på julafton. Mm. Uh, och är, är du de enda, eller är vi de enda som du lyssnar på på julaften, då tycker jag är lite synd om det. Men då hoppas jag i alla fall att du har trevligt nu. Ja, och det är ju snällt att du lyssnar på vår podd i alla fall. Uh, nu ska jag se, det var ju i Op Opinion Live. Mitt favorit trollprogram ja, nu Vi brukar ju inte se på det så för det är, det är ju inget att ha. <laughs> alltså? <laughs> Nej, men alltså de tar typ en nazist och en icke nazist och så frågar de, är nazist bra, nazism bra eller dåligt? Jag tror vi har varit inne på det förut. Ja, vi har varit inne på det förut och då ska ju ja. någon givetvis svara. Då men vi det blev nyfikna den här gången eftersom, eftersom Arne Weiss skulle vara med. Han hade ju eh, tyckt till om att eh, årets julvärdar Erik Hag och Lotta Grön Lundgren eh, skulle vara julvärdar. Det eh, skulle vara två personer, det är nytt. Och så även att det inte är direkt sändning. Och sådär. Mm. så där. Eh... Så jag tyckte ju det att när, vi, när vi hörde, alltså, du hörde det här först. Mm. Och sen visar du det för mig. Och jag vet att jag, jag skrattar, så jag väck mig själv över hur roligt det här blev. Först och främst, det som, vi, det som, vi, det som är roligt, det går ju inte riktigt att åskapa i radio, det är att det är väldigt många blickar som möts, som ser frågande på varandra ut när Anne Weiser pratar. För han pratar ju inte riktigt. Så att man förstår, han är ju lite i sin egen senila värld. Ska, ska vi säga det, att eh, du, har ju försökt, du har ju lyssnat på det här programmet och mm. inslaget när programledaren Belinda Olsson pratar med Anna Weisse. Och så har du ju försökt eh, liksom skriva det där, där de säger. Och, eh, ja, vi började ju. Ja. Först började jag, sen hjälpte du till. Ja. Sen började, sen fortsätter du att försöka lite till. Och sen har jag försökt det allra sista. Jag tror fan mig väl att spenera två timmar på <laughs> någonting som egentligen bara kanske tar fem minuter. Men, men för det... att försöka tyda vad alla säger. Ja, eh, ni kan ju kolla själva hur väl ni tycker det stämmer. Men det här är Eriks version i alla fall. Ja, av, det var vad jag tyckte att jag Erik, här, Eriks katt. Ja, kan vi säga av det här intervjuet Vi ska försöka återge den. Precis. Vi kan, som jag sa för det går inte kanske riktigt återge alla fniss och skratt i bakgrunden och alla underliga blickar som utbytes med varandra. Reenactment eller Ja, det är, det är svårt det blir ju radio va? Men vi, vi ska göra ett gott försök här i alla ja. fall att, så att säga, återge det här för jag tyckte det var ett av de finare momenterna som har gjorts i Opinion Live. Även om jag inte sett så många av dem. Um, ska du får vara Belinda. Självklart är jag Belinda Olsson. Och, då, och jag du är Arne den virriga Arne Weisse. Sen så är det väl någon gäst som säger någonting. Ja, och då, då kan det du, kan du ta också. Ska, nej, det kan du ta. Du läser så mycket bättre. Okej, okay. <laughs> tack. Eller så hjälps ju åt. Det, det ja. löser sig. Får det, se. <laughs> det, det kan gå, lite du som helst. Så sätter tillbaka och njut av opinion live. Ja, våran Renekt. Ja, och då börjar jag då, Belinda Olsson. Två julvärdar i år. Erik Hag och Lotta Lundgren. Och nu har ju SVT meddelat att de kommer bandas i förväg. Det är ingen direkt direktsändning. Och en som har reagerat starkt på detta, det är just Arne Weisse. Och Arne, du är med oss på telefon nu. Ja, och ja, jag brukar ju vara ganska snäll i tv. Ja. Det tror jag att jag kan säga under de 62 år skött 1922 till 1902 som jag satt där. Ja. Uh -huh. Och då tyckte jag det var väldigt viktigt att man höll på en viss tradition. Som jag har hört uh, är säga nu är en bit härifrån där jag bor. Att telefonen är viktig. Sångerna är viktiga. Vänliga ting. Men Arne, jag måste bara fråga dig. Du får här klara dig så länge. Men det här att, att... För att SVT menar ju att i år ska matlagningen ta plats. De ska byta kostymer, det är scenografi. Ja, tala inte om det. Ska du göra mig sur? Vad står det? Vad ska... Jo, jo, jo. jo. <laughs> det fina är att... Jag tycker det roliga är roligt här att... Om vi pausar lite här mm. i det här... Att, att matlagning och scenografi... Och tydligen kostymer gör Arna Weiss upprörd. Mm. Ja, men är det är den nya förändringen. Liksom? Ja, och jag menar, hur arg kan man egentligen vara på matlagen, kostymer och scenografi? Ja, det Oavsett, vi fortsätter. Ja, Belinda. Jo, men man kan bli sur i det här programmet ibland. Så att det är inte konstigt om du också blir det, Arne. Men SVT säger det då. Vad säger du då? Jag tycker att det är fel. De ska laga sin egen mat hemma. Och har det möjlighet till det så finns det ett, inte, inte minst i Göteborg, väldigt många organisationer som öppnar sina fannar och säger Kom in och ät din sylta. Här vill jag avbryta igen här. Alltså Arne Weiser då är egentligen inte sur på all matlagning. Han är sur på all matlagning som sker i tv. Och det är ju inte alls egentligen vad hon frågar om riktigt. Men jag tycker det är roligt att han säger det här. Det bevisar på något vis att han är i sin helt egna värld och svarar på det han tycker att hon borde fråga om. Mm. Men Arne, så här. Varför måste julvärlden direkt sändas då? Är det? Ja, det är viktigt. Varför det? Vi har ett. Eh... Idag fick jag höra att man ökar pensionsåldern till vad? vad 67 istället för 65. Mm. Ja, det kan skapa besvär. <laughs> Då är det gästen Viggo Kavling som fnissar. Ja, han tid. kan ju hålla sig längre. Han kan inte hålla sig där lägre. Ja, han går ju från ämnet här. Han liksom ska svara på ja, men Han har ju nästan aldrig varit på ämnet. Det är det som är så roligt på ja. nu. Han är ju väldigt långt ifrån ämnet nästan hela tiden. Vilket, jag tror Viggo Morten eller vad säger Viggo Kabling. Viggo Viggo, kavling. Kavling. Viggo är helt annan Vi Kabling i alla fall. Han, han, han har ju försökt hålla sig hålla god min genom allt det här. Det är många Man ser att publiken som gör Ja, ja, jag har tittat också noga för att se det jag sitter så jävla många gånger nu när jag har kört det här på repeat. Mm. Så jag har sett att det även en del som ser förvånad ut i publiken. <laughs> de sitter mer typ så här: Jag försöker förstå det här. Ja. <laughs> det är många som liksom typ så här. de sitter och har min min av nu ska jag förstå det här. Men det gör jag inte. Känner också älskling att du driver med en gammal människa just nu? Han är ännu nästan 90 år. <laughs> det är på något vis det här. Jag känner också att alltså, det är inte jättekonstigt att äldre borde bli med sina kökort förr eller senare. Det är det här som bevisar det. Jag tycker att Opinion Live har bevisat också att gamla människor när de når en viss ålder bör inte ha kökort. Mm. Man kan älska dem högt. Men de kanske inte borde ha kökort. Och de kanske också borde avstå från och ja, nästan avknoppa sig så här spektakulärt i tv. Nu ska vi se. Nu är det din tur. Ja, nu ska vi se. Vad var vi då? Uh, du, du, du, du. Han fnissar till. Uh, mm. Men vad det handlar om är naturligtvis... Det är Arne nu då. Men vad det handlar om är naturligtvis att man ska känna att man är värd någonting. Och man säger, jag vill ha det gamla. Mm, traditionerna. Det gamla tillbaka. Man ska inte göra vara rädd för allt gammalt. För då blir det som på påsken. Jag gjorde lite research om påsken för jag blev lite nyfiken på vad kan det möjligtvis vara att han menade på påsken. Du har ju din egna teori. Ja men han säger ju att då blir den som på påsken, och det är jag förknippar på påsken nu. Det är ju de här statyerna med trä, eller stenstatyerna statyerna mm. Han menar att man blir väl som en, han menar alltså att en staty. Om man en... inte, om man är rädd för det. som de, alltså, Om jag ska få tolka det här rätt nu. Då, alltså, mm. Om man är rädd för det gamla, då blir man statyer på poskön Det är din tolkning. <laughs> det är väl någon slags metafor där, <laughs> eller någonting. Ja, det är svårt <laughs> att avgöra. Ja. Jag däremot läste lite om påsken Jag ägnade faktiskt en, en 15-20 minuter åt Att läsa igenom den engelska Det står ingenting på svenska på Wikipedia Men det står en hel del på engelska mm. om påsken Och påsken har haft en jävla massa Alltså europeer Och många, det är mycket slagsmål på påsken Om vem den tillhör Det har varit mycket konstiga grejer Men det jag tyckte, jag tror han, Alltså det han tänker på mest måste ju vara att Från någonstans Från 1878 Till 1888 så blev det nya influenser på påsken. Om man slutade använda ordet ure. Det är alltså ett gammalt rapanui-ord. Alltså de invånarna som bodde där. Det betyder penis. Mm. Och det har man slutat använda i folks namn. Mm. Kan det vara det han menar? Kanske, och det blev just lite historiepodden och mm. penispodden. här nu. Ja, men jag gillar det ändå. att. Penistriviga är ju alltid trevligt. Penistriviga är ju trevligt, ja. eller hur? Jag tänker att det kanske var det han menar då. Ja. Att alltså om man tänker på allt det gamla så kanske man. Det kan ju också vara något hårt. Precis som en staty. <laughs> ja. Jag tänkte att det här kan vara lika långsrigt ungefär som att han mm. jämte med påskgöd. Vi går vidare. Då svarar jag. Ja. Och vi, Anne, du och jag som har gjort väldigt mycket direkt Vi vet ju att det är något, något väldigt speciellt. Ja, det är klart att det är. För att människor som sitter hemma ensamma till exempel vet att vi är där på riktigt. På andra sidan. Ja, det är inte bara det lilla gumman. <laughs> och då fnissar hon till. Ja, då fnissar Belinda till. För jag är inte helt säker på hur hon ska, hur hon ska ta L det här Nej, att han, han kör lilla, lilla gumman. gumman. Precis. Eh, och då fortsätter han. Eh, ja, jag har sett dem stå utanför på Forge. Tyvärr är eh, eh, eh, radio och tv-affärer. Där står du och trycker öronen in till glasrutan. I och la eh, försöker lyssna. Arne, jag måste bara fråga så här. Du brukar ju ringa årets julvärdar och önska lycka till. Ja, det gör jag. Det har du fortsatt med. Vad händer i år nu då? Ingenting. Ja, nu blir de lite så här. Men det, det är inte ingen super det Hon har även ett leende när hon gör det här mm. att hon, att hon, hon gillar ju att han slutar med det här Man kan tydligt se, tycker jag, ja. Belinda att Hon njuter ju av att så, nu, ryrr, nu händer det grejer Och då säger hon, du ringer inte i år uh, Nu ska vi se, varför? Nej, nej, nej Och då är det ju två stycken gäster De har med via videolänk Som har pratat med Mats Eriksson Eller säger Dahlqvist Ja, det var svårt att höra Vilken sorg Jag vill också säga det att pojterat, under intervjuen Så sitter de här den ena av dem sitter och småfrissa lite. Den andra sitter och ser. tycker jag att det är lite jobbigt. Mm -hmm. <laughs> och det tycker jag om också. Och du säger ja nu. Ja, jag tycker det är sådant förtjusande båda två. Ja, men. Men det är hoppat i galen tunna. Ett trevligt uttryck för att säga att han <laughs> använder det. Och fortsätter. Men skulle det mot förmodan bli en succé så får jag väl ge mig. Ja, om det blir en succé så kan du säga efterhand att okej, okay, det fungerade, men. Ja. Men då ska det bli en brak succé. Och det är det här gillar också. att Först var han lite mild. För man kan tänka sig att en gammal människa blir på sin ålder. Men eftersom han då liksom, hon höll med lite då, att det blev som att han liksom nästan kunde ge sig så höjer han ribban här nu. Mm. För att han vill ju inte riktigt ge sig på det här. Så då säger han istället Ja, men då måste det bli en brak succé. Och fortsätter. För, nu ska vi säga För vadå? Ja, det, det, det är svårt det här för nu, nu svamlar han. För vad då, för vad de anser indirekt. Nej, för vad då, för vad de anserar indirekt är ju att... Och sen är han tyst en stund, det vet du också. Nu är han ju lite mystisk här, kan man ju tycka. Jag skulle troligare säga att det är dags att inte ha honom med mer, han är nog mer senil. Jag kan tycka om Arne, men nu är det nog dags att inte ha honom med mer. Och du säger Belinda... Ja, men du Arne, jag måste skynda mig här på slutet. Jag vill så gärna få tända ett ljus med dig. Ja, gör det då. Så jag tänker så här, att de kommer inte tända dig i direktsändning, så jag köppar. Så vi tänder ett ljus. Då säger Arne, ja, så gräsligt det här är. Eller någonting. Ja. Ridå för det Ja! Han är inte med på noterna någonstans. Ja. Radioteatern ger. Ja! Ja, jag, älskar, jag, jag har alltid älskat radioteater. jag vet inte ja, Jag har ingenting emot radioteatern, det är väldigt trevligt faktiskt. <laughs> Särskilt om man inte gör så mycket eller kanske bara åker lite bil eller någonting. Radioteatern har någonting. Mm. Jag kan även lyssna på det här, vad heter det? Det är nog inte så fatligt många ungdomar som gör. Så det är risk att jag låter gammal, men det finns ju på p tror jag. Det är några som berättar ur en bok. Mm. Eller så läser de en bok eller någonting. Det tycker jag tycka är lite trevligt också. Oavsett, vidare. Ja. Eh, vad säger som man snackar om lite film kanske? Mm, det låter rimligt. dock inte en film vi har sett på bio. Det kommer Nej. sen. Men den här såg vi ändå. Eh, The Voices från 2014 hade svensk premiär 2015 tydligen. Jag hade inte hört talas om den här filmen, faktiskt, The Voices. Alltså, jag hittade det här. Det för man, man kan ju, ibland om man snurrar omkring lite på internet så kan man ju liksom. Det, hitta kan det bli film. spoilers? Det kan bli spoilers. Mm, Jag tänkte mm. komma till det. Men det var bra du sa. Mm. Så eh, jag hittar den här och tänkte, ah, fan, den har ju han gjort. Undrar om han spelar sig själv i den här också. Alltså, det måste vi ju se. Eh, huvudpersonen spelas ju av eh, Ryan Reynolds. Mm. Numera mycket känd som Deadpool. Gjorde han den här innan Deadpool? Ja, den är innan Deadpool. Ja, den är det va? Mm. Mm. Och jag tänkte det att, kan man se igenom då att han är Deadpool redan här? Jag tycker inte att man gör det faktiskt. Jag tycker att han klarar sig lite från sin... Eh, så att säga, humor som man nu, lite efter Deadpool gärna seglar vidare på. Mm. Och jag tycker att den är lite rolig, den här filmen också. För att man får ju se saker och ting ur hans perspektiv. Just det, Han är ju lite psykisk. Ja, han har ju definitivt en sjukdom den här killen. Mm. Och sen så får man ju se det ur så det... Att säga, den verkliga verkligheten. Ja, det är en svart, svart komedi skulle jag vilja kalla det. Där, i alla fall. Mm. Jag tycker att det, är det mest den har mer komedi i början. Mm. Ändarna har i slutet Jag tycker att det, det går mot det mörkare i slutet Jag visste ju det han tar ju inte sina Tabletter som, Det här är ju ja. är en psykiskt sjuk kille ja, Som helt enkelt har, har hjälp folk han, han tror ju att hans husdjur Pratar med honom och ger råd Och sånt, mm. det låter ju lite sött men sen ballar det ur. Så att de säga. ger ju inte alltid så det jättebra råd. Nej, Hunden kanske ger bra råd. Ja, katten är lite mer så liksom, du ska döda ungefär. Och... Ja, han liksom, jag är ju en lustmördare så det kan ju lika när du var också. Liksom. Ja. Och ett exempel på det också är hans lägenhet som vi först får se ur hans perspektiv, den ser väldigt ren och fin ut. Den är ju väldigt förskönad. Sen så bestämmer han sig någon gång för att inte ta den där. Eller han tar tabletten. Och det är då vi han får se. Jag hade med dem i alla fall i början. Ja, han tar ju inte tabletterna. Men sen så får han en tillsägelse och så tar han tabletten och blir lite friskare för tillfället. Och då får vi se hur skitigt allting är. Och... Ja, och sen så får vi även se hur det ser ut när andra så att säga, råkar komma in här mm. i hans lägenhet. Och det, det ser inte riktigt bra ut. Mm. Jag gillar också den här scenen på, det finns ju, jag vet inte om det är en drömsekvens nästan. Men det är ju nästan som att det är tre stycken, vad heter de, trucklyftar. Som liksom ja, utanför. utanför på ja, precis som piruetterar utanför ja. och ska vara någon sorts dans. Med, med, är det är rosa men jag, och, och mörkt. Men jag gillar den här idén, då, liksom att vi får se det ur uh, två perspektiv om man säger så att. Mm. Ja, absolut. Jag ska inte påstå att jag tyckte filmen var ett supermästerverk, men den har någonting. Mm. Jag tycker ändå att om, har man ingenting att se en kväll. Och tänker sig att ja, ah, fan jag ska se nu, då är ju det här ett bra alternativ. Du kommer inte bli. Ja, du kommer inte ihåg hur skorna är, hur bra det är. Men det är fall, men det är okej underhållning är det. Mm. Och talande djur är alltid kul också. Ja, det har faktiskt gjorts relativt bra tycker jag. Mm. Ska vi ge den ett litet betyg? Kanske? Ja, det tycker jag nog. Den har fått 6,4 på MDB i skrivande stund i alla fall. Mm. Eller i talande stund kanske nu när vi pratar. Mm. Jag ska nu ge den en 6. Rätt och slätt bara. Ja, då jag håller med. Och då vill jag nog säga det att hade den fortsatt som den har gjort i början då hade den nästan varit på en 7-8. Ja, precis. Jo, men Och sen är... så går ju slutet ner sig. Jag skulle säga slutet slutar lite på kanske en femma. Kanske nästan en svag femma. Vilket gör att det kanske är lite tristare då. Jag kan inte ge den så mycket, så jag får ge den en sexa. Jag tycker ganska ofta som det känns som att en film liksom ja, man, första halvan var bättre. Så här liksom. ja, ja, kanske. Ja. I alla fall. Det var The Voices. Men nu är det dags att tacka folkan i Lidköping För vi har varit och sett Star Wars Episod Wii Eller <laughs> åtta det <då. laughs> The Last Jedi Det är ett med i i Wii U Den sista Jedi <laughs> ja. Det är Göteborgs du tycker om Ja, det var knappt ett Göteborgs Det var dålig direkt bara <laughs> <laughs> Jedi Ja, precis Men i alla fall ehm... Den verkar ha fått ett ganska positivt mottagande. Jag har sett vissa som har skrivit att åh, den var skit bra. Sen så var det vissa mer som att ja, den var okej okay och en del verkar inte tycka om den alls. Spridda skurar. Ja, spridda skurar, jag kan säga och det. Det kan bli spoilers. Det kan bli spoilers. <laughs> bra Det hade jag glömt ja. den här gången det jag, jag, jag tänker att om man sagt det en gång Så får det liksom löpa genom hela programmet Ja, och jag skriver ju det typ nästan överallt också Så att folk är nog redo på det innan Jag oss. tänker att fan, ja det är de som börjar lyssna nu då kanske Fast vi brukar inte ge super supermycket spoilers ändå Men jag det kan jag. ju hända oss Vi reserverar ja, fan, Det slinker ur oss ibland, så det är bäst att vi reserverar oss för ja. det Skitsam i alla fall, jag tyckte att den eh, var bra jag tycker att till exempel Kylo Ren, mm. alltså Adam, Dri underbar. Adam Driver heter han va? Vi älskar Adam Driver. Ja, väldigt lätt tycker jag. Sedan vi har sett Girls och sådär. Jag tycker att han gör ett jättebra jobb mm. som det är. Uh, Ray, uh, vad nu hon heter. Daisy Ridley. Kanske, Jag skulle vilja påstå att hon funkar. Hon kanske mer har en tråkigare roll. Mm. Så att uh, ja, okej, okay. det får väl gå. Uh, vi har ju Mark Hamill. Mm som är med. Spelar så att säga... Luke Skywalker. Det tror jag ingen har gått förbi. Nej. Jag tycker, att, jag tycker att ni ska titta lite ibland- över att när han gör vissa uttryck- och är filmad ur vissa vinklar- så ser han lite ut som en dvärg. Mm. Jag vet inte om han är kort egentligen. Men det är någonting med att han kanske har axlarna- på något vis det är högre än sina öron. Ja, det är någonting som gör att- ur vissa vinklar, när han ska vara seriös- och man ska ta allting på stort allvar- så får han vissa dvärge han har en liten aura kan man säga mm. och det, det förtar kanske lite från hans allvarliga det är ju jättehemskt egentligen för tänk nu att, nu säger jag att man kan inte ta dvärgar på allvar det är ju jag tyvärr, det är nog lite så ändå jag tar dvärgar på jättestort allvar ja det kanske du gör han gör en dålig dvärg då om jag säger så <laughs> Men eh, sen kommer vi till någonting du, du har ju sparat det lite exklusivt För våran podd mm. Och det var en sak som du berättade för mig efteråt om är det jag glömde om, om, om prinsessan Leia Ja just det Jag ska bara säga det då just det. Ta det. Eh, Om ni inte har missat det helt och hållet Så dog ju tyvärr Carrie Fisher eh, Hon dog ju efter hon hade spelat in eh, Star Wars episode 8 Och eh, eh, Hon skulle ju vad säger, jag har varit med i NIAN också, nu blir det inte så. Eh, men i Rogue One som kom förra året. Rogue One. Ja, <laughs> jag vet det. Rogue One kan nog bli. Oavsett. Ja, skitsamma. Eh, jag vet inte vad fan de egentligen. Du är fin ändå. Ja, den utspelar sig ju mellan episod 3 och fyra. Skitsamma i alla fall. De, de, de återskapade i alla fall en yngre grej med hennes face. Eller no. De försökte klippa in prinsessan Leia så det såg ut som henne. Men det, det var dåligt dataresultat, tyckte jag och många andra. Och nu kommer vi till det då. Mm. Mm, det, det, det finns en ja. till som de har klippt in. Ja. Och det är ju han översten från det här. Ja, men ja, precis. Han, han var ju också, det såg ju också lite underligt ut. Ja. Han var ju överste från ja. det, jag ett Fast det handlade om lejan nu för att efter vi, den, nu, efter vi hade sett den här filmen Det här är pinsamt. Ja, det här det är jag... är pinsamt. Du, du tyckte att prinsessan hon, hon såg så verklig ut skådespelerskan. Vad bra de hade fått till det den här gången Ja, Det fina var att jag hade alltså gått igenom hela filmen för att jag hade ju hört att Carrie Fisher är död. Mm. Så jag hade ju trott att de hade datanimerat henne genom hela filmen. Så det jag, när jag tittar i ögonen när vi står utanför och säger att fan vad bra datanimeringen var på Carrie Fisher mm. Hennes har de verkligen fått till Jag kunde inte ens avgöra om hon var på riktigt eller var datanimerad, det var fan bra gjort Då gapskrek ju du Du vill ju, du vill ju dö, du la ju nästan i fosterställning i, i snön som hade fallit då. Tyvärr har de väl regnat bort nu men då var det snö i alla fall Jag vet att Du, du, var ju, du tyckte det här var fenomenalt Ja roligt. det var jätteroligt Och jag vet att jag skämdes lite efter. Jag ville ju berätta det för alla, fast... Eh, jag, jag, jag sa, vi spara det till podden. Mm. Det var, det Ja, det var tur. Jag hoppas inte många lyssnar på det här nu. Mm. <laughs> okay. Jag trodde i alla fall att Carrie Fisher var datanimerad genom hela den här. Ja. För att hon hade dött innan. Men givetvis hade hon ju in hela den här filmen innan hon dog. Ja, Så var det ju. Om vi håller oss kvar vid Leia. Jag tycker ju att det var märkligt det här när hon du ut i rymden, nu är det ju superspoiler eh, när hon söks ut i rymden och så trodde man att hon dog eller ja, en del kanske trodde det i alla fall även om det inte var så hjälpmodig död så tänkte jag ändå någonstans att ja men nej, okej, okay, hon dog och för mig hade det faktiskt funkat jag har inget emot om eh, huvudkaraktärer och hjältar, de måste inte dö en hjältemodig död eller vad ska jag säga, på något storslaget sätt utan jag tycker nästan det känns lite befriande att hon kan liksom dö som mer vanliga människor också, men i alla fall hon åkte ut i rymden tänkte ja, nu är det kört men då använder hon till synes The Force för att flyga tillbaka till rymdskeppet och det var Ja. Det var fånigt, tyckte jag. De blev supergölen ungefär. Jag vet att du tyckte. Jag tyckte inte att det var så det fasligt farligt egentligen. Det hände mycket konstiga grejer i det här. Eller i Star Wars nu, som jag tyckte, eller jag. Så jag tyckte väl, det, det, det får väl vara så. Mm. Uh, det jag trodde ju var att hon faktiskt skulle dö där. På riktigt. Just för att hon var död på riktigt. Mm. Så att hon slapp på datan mer än mer i filmen. Fast det visste jag innan att hon skulle ju vara med i ja, nian hade de inte att jag har ju inte så god koll som Nej. det tyvärr. Så jag trodde att nu knoppar de av henne rätt så tidigt i filmen här för att hon ska slippa att animera henne genom hela filmen. Mm. Hon är ju dock inte datanimerad genom hela filmen, så där följer ju det. Mm. Men det var vad jag trodde. Men det blir intressant ändå hur de ska göra nu i nästa film för att hon skulle egentligen varit med i nian fast nu så dog hon ju tyvärr skådespelskan. Så att då är det hur de liksom förklarar hennes frånvaro. Där, liksom. det, det tycker jag ska bli intressant. Mm. Eller så kanske de gör det länge så att de datoranimerar henne på riktigt ja, men den här gången. Det kanske. har jag läst att det har de lovat att inte göra. Jaha. Har det varit så dåligt innan tänker de så att det här kan vi inte. Jag vet inte. Skitsam i alla fall. Ja. En av den förlösande döden däremot tycker mm. jag var den här onde, högre människan som skulle vara någon Ja, precis. Han skulle ju vara den här overlorden han, på något sätt. Han, han var ju en sem, betydligt sämre version av The Emperor. Han hade inte alls samma karisma. Och det var ju, en, det var ju bara typ en dataeffekt. Jag gillade inte snok. Han var tråkig. Och, ja, det, det, det är lite som Justice League, den här oh, datan skö, med styrken. Skönt det var att bli av med snok. Ja. Däremot är jag kanske li, tycker lite synd när vi inte fick reda på någonting om bakgrunden av snok. Är det inte lite synd nu kommer vi verkligen i spoiler territory men att, är det inte lite synd att Ray och Kylo Ren inte gick ihop. Jo. Jag, jag, jag blev besviken när hon sa nej. Det hade jag gillat för det hade ju varit en liten twist. Och, jag ja, och sen så på något vis kunde de kanske gå till se varandra i nästa film, förstår du? Mm -hmm. Istället för att de säger nej nu med en gång. Så hade jag, för det kändes ju ändå som att de hade byggt upp för en liten dragning för henne ditåt. Mm. Med eh, Luke Skywalker där nere på den här lilla... Ja, på den jävla ön de är på, en stor del av filmen i alla fall Så de hade ju byggt upp Att hon, hon har ju även lite mörker i sig Vilket mm. jag tycker är skönt också att... Ja, hela filmen är ju lite så att det visar Att det är den här gråzonen att, eller Kan man kalla det tema i filmen? Ja, det tycker jag nog Att alla är inte sig kanske genomgoda eller genomonda Eller ja, Snoke ska väl vara typ genom. Ja, men, men han är nog så genomond som det går att bli Men det finns ju exempel att eh, Vad heter han nu? Men Kylo Ren är ju inte heller genomond Mm. han tviblar ju lite Benicio del Toro som spelar eh, DJ den här um... tråkig dock. Ja, dock men han, däremot så belyser han ju fortfarande att saker och ting är inte bara gott, alltså gott eller ont de är kan Det kan vara båda är det han som pratar om de här som säljer vapen precis. till onda sidan och goda sidan ja liksom. precis och det är lite så att en del står helt enkelt bara utanför och tjänar pengar mm. och jag menar då blir det ju liksom så här är de goda eller, goda eller onda då Det kan man ju undra jag gillar det, för att det är, det är precis som du säger det är ett tema som löper i. Rey målas ju fram som att hon är nog kanske både god och ond inom sig. Mm. Mark Hamill, som är Luke Skywalker, begår ju ett misstag med Kylo Ren. Mm. Och skapar hela det här. Mm. I det ögonblicket var han ju väldigt ond. Fast han är ju väldigt god överlag, förstår du? Mm. Så där är det ju också god och ond teman igen. Och även Finn då, som spelas av Jon Boyega att han tänkte ju börja den av filmen smita därifrån. Liksom. Han tänkte bara skita i halv, ja. ja. Så att han är liksom inte bara superhjältemodig utan han är även rädd och ja, där Ja, alltså det, det är det vi menar. Och när han träffar på Rose, den där nya tjejen som är mekaniker som först framhåller honom som att ja, ah, du är min hjälte typ, och jag, eller du är min idol och sånt där och sen så liksom, tänker du flysa liksom, då tvekar hon inte att ta hand om honom och skjuta honom. typ så. Här. Ja, hon säppar honom. Skit ja, ja. Skitsam i alla fall. Jag tycker det är roligt att den här filmen på så många punkter kan belysa det här med lite ont och goda. Att det kan vara lite grått. Mm. Och det tycker jag att du hade helt rätt i när du sa det. För sen när jag började, alltså började fundera lite på det du sa så ser man ju det som ett tema nästan inom hela filmen. Mycket är grått. Mm. Det finns mer bra grejer att säga om filmen men det fanns alltså några hål också gjorde det väl. Ja, många, många hål Ja, det fanns kanske många hål jag, jag tycker, Vi behöver inte grotta ner så mycket i det där, För jag tyckte ändå om filmen relativt mycket Jag kan köpa alla hålen som fanns mm. Om ingen påpekar kanske något som jag totalt missat då, Som är helt absurt Men det har inte kommit på än i alla fall mm. um, Det finns ett ögonblick i filmen Som jag vet att jag tyckte om Men du tyckte inte om det mm -hmm. Jag har glömt igen uh, Laura Dern är med i filmen Det tyckte jag väl Och... visst om Vänta, vänta lite, låt mig prata färdigt. Ja. Laura Dörn är med i filmen, hon spelar Wise Admiral Holdo. Eh, sen när rebellerna ber sig från det här skeppet till den där planeten mot slutet då så vänder hon ju på skeppet och sätter det på koll kollisionskurs ja, det, ja. mot eh, imperiet. Och eh, hon går ju in i hyperspace, ljushastighet typ. Så att eh, deras flotta klivs i två delar. Och jag, tyck jag tycker det är snyggt gjort. Dels är det coolt idén att hon liksom går in i hyperspace och gör det här. Men också rent estetiskt för att det blir nästan stilla allting och blir det ljudlöst ett tag där. Mm. Jag tycker det är snyggt gjort. Det är coolt och snyggt gjort. Men det du sa sen, det håller också med om att och det är ju ett plott, så varför har de inte gjort så här förut, eller varför gör de det lite oftare? Kommer de göra så här igen nu när de liksom kan ta hand om problem på det sättet? Att... Ja, jag menar, de hade ju bara de här två små skeppen, stödskeppen som var till det stora skeppet, mm. kunde i princip bara vänta sig. De kunde bara transporterat alla som var därifrån. Och det gjorde de väl också. Och så kunde det bara varit en kvar som styrte rätt in i deras flotta, de här små, lite mindre skeppen. De var ju inte små, men de var ju mindre. Mm. Och så kunde man de använda dem som kanonkurer, och så i princip hade de den här knipan mycket tidigare. Och i många andra filmer så kunde de ju bara skaffa såna här, nästan kamikaze som tar stora skepp och bara trycker rätt igenom det. Där. Eller några autopilot så behöver de inte ens vara ja, med. kanske till och med det. Mm. Alltså jag tyckte att det kändes som ett billigt knep att hon kunde göra så. Det här skeppet verkade ju inte ha autopiloter. Ja, ah, det kanske det hade. Ja. Jag, jag vet inte varför från stannar. Det kanske också är lite av ett plot, Men det störde mig inte så mycket. Det som störde mig var att hon kunde ta det här skeppet och förstöra det Det har nästan allra deras själva skepp med. Mm. Genom att bara köra rätt igenom dem. Mm. För det skulle kunna användas på så jävla många andra ställen. Ja. Som sagt, det är liksom en film med lite plåthåll så att säga. Men, men eh, jag tyckte den var rätt bra ändå. Jag, jag tyckte inte den var lika bra som The Force Awakens. Om jag ska göra en jämförelse och så. Ehm, den filmen kanske jag gillar extra mycket för att efter den här kassa prequel-trilogin så kändes det så skönt att eh, ha en riktigt bra stav års efter så lång tid. Så jag kanske färger jag lite ändå, men ja... Mm. Jag tycker att du nämner någonting som är väldigt viktigt där. För att precis som du säger så tyckte jag att den här var så jävla bra när den kom ut. Sen så har jag väl fått lite tid att fundera. Och den är ju nästan en kopia av den första filmen på något vis. Mm. Det finns väldigt mycket som genklangar det där det är Det är mycket i den här också som har bitar av både Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Ja, jag tycker ändå på något vis att det här är mer en clean Någonting clean som har gjorts nytt. Även om det är mycket samma sak. Det är mer clean i alla fall än den andra. Mm. Vilket gör att jag tycker nog nästan lite bättre om den här faktiskt. Men mm. jag tycker sen vid och delen när man lägger ja, till den, den Den är och... svag. Men den är inte så fasansfullt lång heller. Ja. Men jag kan ge den här en sju i alla fall. Jag ger den en stark sju. Mm. Ja. Nästan en åtta. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag gav Blade Runner. Jag hoppas att jag gav den en nia. Ja, Ja, kanske. Ja, så jag kanske får ge den här en stark 7 eller en väldigt svag 8 mm. ja. Det var nog det Det var nog det. var Ska vi så... tappa för oss? No, vi får... Du ska säga god jul också Ja, vill göra. men vi tar lite kontaktuppgifter och sånt också mm. eh, Ni får gärna skriva till oss på nöjesrummet snabelaggmail.com Ni kan hitta nöjesrummet på Twitter, Youtube, Facebook, Instagram på vår hemsida <laughs> nöjesrummet.wordpress.com ni får gärna gå in på iTunes och lämna en liten recension och ge oss några stjärnor där, så blir vi glada. Mm. Och vi önskar er en jättegod jul och vi ska väl försöka återkomma med något avsnitt till innan nyår där vi nämner vilka filmer vi tyckte bäst om i år och sådär. Mm, just det, vi ska ju ha ett avsnitt, för du har ju varit väldigt noggrann med att skriva upp vilka vi har sett, vilka filmer vi har sett. Ja, precis. Och det håller vi inte med oss, eller håller med varandra riktigt. Så det, det kan bli spännande. Ja. Men tack för den här gången. Mm, hej.